dan Said. Kalaan Allah taala wa qauli asyai wal Dan perkataan tu, perkataan beliau wa jami' al-asyai' wal Dan Dialah Allah Subhanahu yang mengumpulkan perkara-perkara dan memisahkannya. Ya. Jadi beberapa perkara itu? Itu Allah SWT kumpulkan dengan suatu definisi suatu sifat ya. Tetapi pada saat yang sama, perkara-perkara itu juga dikisah-kisahkan dengan sifat yang lainnya. 6. Nah, Ia ini, Anahu ta'ala jama'al asya'a fi syai'in. Ia ya, berbahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan banyak perkara pada sesuatu. Ya, pada suatu sifat. Wa farraqaha fi syai'in akhar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memisah-misahkannya pada sifat yang lain. Kama jama'a ya. baina khilqihi fi kaunihim. Sebagaimana Allah SWT mengumpulkan seluruh makhluknya Itu dalam bentuk ciptaannya Ini, ini, ini, ini Semuanya adalah satu Yaitu ciptaan Allah SWT ta ya. Tapi semua ya, Yang satu ciptaan tersebut Itu Ditisarizahkan ya. Jadi Allah SWT mengumpulkan seluruh ciptaannya Seluruh makhluknya Dalam satu ciptaan Yaitu semuanya adalah ciptaan Allah SWT Khalaqahum warrazaqahum yang Allah menciptakan mereka semua, Allah memberikan rizki kepada mereka semuanya. Ya. Jadi semua yang banyak macam itu semuanya diberi rizki oleh Allah Swt. Semuanya ciptaan Allah Swt. Ya. Mereka disatukan dengan satu sifat yangnya apa? Ciptaan Allah dan mendapatkan rizki dari Allah Swt. Wa farraq baynaum fil ashkali, waswari, watuli, walqasar, waswadi, walbayabi, walhusni, walqubhi wa selain ذلك min dan Allah Subhanahu wa taala memisah-misahkan mereka, membedakan-bedakan mereka di dalam bentuk dan penciptaan. Dan dalam tinggi maupun pendeknya beda. Hitam atau putihnya beda, bagus jeleknya beda. Dan selain dari itu dari sifat-sifat. Ya. Kullu kamali qudratih wa Semua ini Berdasarkan karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya wa asya'a mawadhi'aha al la'iqata biha dan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan perkara-perkara tersebut pada tempatnya pada tempat yang sesuai dengannya wallahu alam Allah yang, yang lebih tahu nah selanjutnya fala malikur al robbil allah taala zinni'amin wasi'atil ghazira Wal hikamil bahiratil kathirah Zidni'amil wasiah til -bahhirah. Yang memiliki nikmat-nikmat Al wasiah yang luas Al ghazirah Al ghazirah itu yang Sangat banyak, yang penuh, yang meluap Ini al ghazirah Yang memiliki nikmat Yang luas lagi meluap Yang sangat banyak Wal hikamil bahiratil kathirah Demikian pula dan hikmah-hikmah Al bahirah Al-Bahirah itu yang sangat memukau, yang sangat memukau. Al-Ketira yang sangat banyak. Namp. Hazabayanun lisaati fa'lihi. Ini adalah penjelasan untuk luasnya karunia-Nya. Penjelasan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fa'yahush shamilati li jamia khalqihi dan pemberiannya yang sangat luas yang sangat mencakup untuk seluruh makhluknya falayaqlu makhluqun min ni'amih tarfat 'ainin maka tidak ada satu makhluk pun yang terluput dari kenikmatannya walaupun sekejap ya, seluruh makhluk mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap wala siyama al-adami Terlebih Bani Adam Lebih-lebih Bani Adam Al-Adamiyu adalah keturunan Adam Jadi mufrad dari Bani Adam Al-Adamiyu Maka semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah melebihkan mereka dan memuliakan mereka Allah melebihkan manusia Memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk yang lainnya Wa saqqara lahum ma wa ma fil Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan baginya bagi bani Adam itu tadi. Seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbaha 'alaihi ni'amuhu adh-dhohirati wal batinah. Dan Allah menyempurnakan atasnya, menyempurnakan bagi manusia tersebut nikmat-nikmatnya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Walau mungkin utia aja dunia mati dan tidak mungkin untuk menghitung nikmatnya. Kalau Taala Allah Swt berfirman, "Wain taudun nikmat Allahilah tuhsuha, inna Allahalaghfiru rahim." Dan apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Swt maka tidak mungkin kalian mampu untuk menghitungnya. Inna Allahalaghfiru rahim. Tunjukkan Allah Swt. Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Surah An-Nahl lah ayat yang ke-18. Walakinahu <tuh> ta'ala radhiya man min syukri ni'amihi bil i'tirafi biha wa at-tahadduthi wa sarfiha fi tha'atillahi wa an la bi syai'in min ni'amihi ala ma'asihi. Dan akan tetapi dia Allah Subhanahu wa ta'ala Allah meridai dari syukur terhadap nikmat itu adalah dengan mengakui, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima syukur seorang hamba. Yang pertama adalah dengan pengakuan hamba tersebut terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tahadduts menyebut-nyebut nikmat tersebut. Wa sarfiha Dan menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini ya yang hadiru Tiga perkara ini Ada tiga perkara yang harus terwujud Pada seorang hamba yang bersyukur Seorang hamba baru dikatakan bersyukur Kalau dia memenuhi Ketiga perkara ini Yang pertama adalah al bil biljanan Mengakui nikmat tersebut Dengan, dengan hatinya ya. al bil biljanan Mengakui nikmat itu semata-mata Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena Kehebatan dirinya Bukan karena kepintaran dirinya Bukan karena dia sudah baik dan sudah pantas mendapatkan semua itu Tidak Tetapi semua kenikmatan yang ada pada dirinya Itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada diri kalian Kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga wajib kita mengakui bahwasannya Nikmat-nikmat itu semata-mata karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala Tidaknya kita berlepas diri Dari apa-apa yang kita anggap baik Dan kita anggap pantas bagi diri kita Sehingga merasa berhak mendapatkan kelimatan tersebut Nah Kita berlepas diri dari Merasa pantas, merasa baik eh, Merasa bisa, merasa hebat dan seterusnya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah At-tahadis biha Menyebut-nyebut nikmat tersebut Sebagaimana pengamalan Terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma binikmati rabbika fahadis Adab untuk terhadap nikmat Rabb kamu maka sebut-sebutlah kita menyebut dalam rangka menampakkan nikmat Allah subhanahu wa taala bukan dalam rangka menyembungkan diri, apalagi dalam rangka merendahkan saudara kita yang tidak memiliki nikmat tersebut. Ya, kita sebut-sebut nikmat tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ya. taala, bukan dalam rangka menyembungkan diri di hadapan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala. Diwujudkan beramal. Orang yang bersyukur harus diwujudkan dengan beramal. Sebagaimana Allah Subhanahuwataala berfirman, Eamalu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Ya. Jadi syukur itu baru diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Seorang hamba baru benar-benar dikatakan bersyukur kalau terpenuhi tiga perkara ini. Ya. Yakni yang pertama adalah al-istiraf. Al-istiraf dia Biljanan, ya, dia mengakui nikmat tersebut dengan hatinya. Yang kedua adalah arca harus pihak menceritakan, menyebutnya buat nikmat tersebut dengan lisannya. Yang ketiga adalah menyalurkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Walla yustaa na bishihin min yamihi ala maasihi dan dahlah jangan dipakai nikmat tersebut. Ya, jangan dipakai sesuatu dari nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. 6. Nah, Kemudian, wa qauli dan berkataanku wal hikamil bahiratil kathira dan hikmah-hikmah yang amat memukau lagi banyak yakni anna hikamahuta'ala kathiratun tubhirul uqula wa tata'ajjabu minha ghayatul ajabi fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mushtamilatun ala ghayatil hikmati. Yakni bahwasannya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Itu amatlah banyak nah, Memukau akal-akal Yakni orang yang memakai akal Maka dia akan terpukau ya? Dia akan mengakui dengan akal yang tersebut Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata amatlah indah, amatlah sempurna Bagi orang yang mau mengakuinya Wata ta'ajabu minhu gaya talajab dan akal tersebut Dia akan kagum Dengan kekaguman yang amat sangat Terhadap hikmah Allah SWT Tersebut Karena sesungguhnya Seluruh makhluk-makhluknya Dan seluruh apa yang diatur oleh Allah SWT Yakni makhluknya pula Itu mengandung Hikmah yang amat sempurna ya, Mengandung hikmah yang amat Sempurna Wa man nadhara fi hadzal kawni wa aj'aibihi wa wa ardihi dan barang siapa yang melihat kepada alam semesta ini dan keajaibannya wa wa ardihi dan melihat bagaimana langitnya serta bagaimana buminya wa syamsihi wa qamarihi dan memperhatikan bagaimana mataharinya serta bulannya nya wa fusulihi dan bintang-bintangnya serta musim-musimnya bintang-bintang Berkaitan dengan musim-musim, musim ini bintang yang nampak adalah bintang demikian. Wahayawanati wasjari wanabatihi dan binatang-binatangnya serta pohon pohonnya serta tanaman-tanaman yang lainnya. Wajibalihi wabiharihi demikian pula dan gunung-gunungnya serta lautan-lautannya. Wajamee mayathawi alaihi dan seluruh apa yang dikandung padanya. Roafih al ajaib al -azimata. maka dia akan melihat padanya, dia akan melihat pada semua itu enam sesuatu eh, banyak perkara yang menakjubkan lagi agung lagi besar enam wajib al insan nafsuu fainu ida nazar ila kull awlin min awlaihi alim an nulayaslhu fil ghirimahalihi dan cukuplah bagi manusia dunia sendiri Yakni kalau dia memperhatikan dirinya sendiri sebelum dia memperhatikan apa-apa yang ada di luarnya, enam, maka dia akan mendapatkan hikmah yang sangat agung tersebut. Fa'ilah ina'zad ina'zadra ilaku li'abdil min al maka apabila dia melihat pada setiap anggota badannya, setiap anggota dari anggota-anggota badannya, alimah an-nahwulayas lu'filqirimahalihi maka dia akan mengetahui bahasanya sesuatu itu tidak akan menjadi pantas Tidak akan menjadi baik Tidak akan menjadi sempurna Kalau tidak pada tempatnya Yakni kalau hidung itu letaknya di atas kepala sini Tentu tidak akan baik ya. Kalau hidung lubangnya menghadap ke atas Tentu akan sengsara baginya Kalau tangan yang satu di belakang Yang satunya juga di belakang nah Tentu juga demikian Sehingga kalau dia memperhatikan Kenapa susunan tubuhnya demikian Kenapa panjang indelnya demikian Maka dia akan mengakui Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat sangat besar lagi agung. 6. Nah. Kemudian. Wa Dan perkataanku. Suma salatu ma'as salami ja'imi. rasulil kurasi'il khatami. Wa alihi wa sahbihi abrari Hal alha'izi maratibal fakhari. 6. Dan perkataanku. Suma salatu ma'as salami Kemudian salawat serta salam yang senantiasa berkelanjutan. Hadja ini Ini adalah yang berkesinambungan, Yang tidak putus. Yeah. Salawat dan salam yang tidak putus. Alar Rasulil Qurasiyil Khatani. Atas Rasulullah SAW. Yang beliau adalah Qurasiy. Yeah. Qurasiy ini adalah bentuk satu. Yeah. Ataupun dari Quraish. Quraish, syukur Quraish. Yang meliputi banyak orang. Ya. Yeah. Banyak orang yang sebut suku Kurais. Adapun orang, para orangnya kita namakan apa? Kita sebut dengan Al Qurashi. Satu orang Kurais namanya Al Qurashi. 6. Al Khazanik yang beliau merupakan penutup para para Nabi. Wa Ali Wasahbil Abroori dan keluarga beliau serta para sahabat beliau yang taat Al Abroor, yang taat, yang patuh, yang tunduk. 6. Al-Ha'izi Maratib fakhari Yang mereka berhak untuk mendapatkan Al-Ha'iz Berhak menyandang Yang mereka menyandang Maratib fakhari Kedudukan yang membanggakan Kedudukan yang tinggi Kedudukan yang tinggi Fala Rahim Ta'ala Nam Ammas Salatu Arabun As-Sara Min Allah Salah Atau Salawat Namanya Salawat Nam Arabun salawat dari Allah Subhanahu wa taala wa fil malaikil a'la maka salawat dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah sanjungannya terhadap hambanya di hadapan malaikil al a'la di hadapan para malaikat ya nah, ini salawat dari Allah Subhanahu wa taala wa malaikata yusalluna ala nabi ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas nabi Nah, ya yang dinaa manus selalu alehi wasalimut aslima. Oleh karena itu Allah memberitakan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat ya, bagi beliau serta mengucapkan salam untuk beliau, sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya <coughs> khusyulul khairi maka padanya terdapat ya, atau didapatkan kebaikan. Fakihah khusyulul khairi. Kalau Allah subhanahu wa taala Memberikan salawat kepada seorang hamba maka Allah Swt memberikan kebaikan pada hamba tersebut. Wassalamu fi hidab usshari wal afad dan assalam apa makna salam di sini adalah yakni padanya terdapat penolakan terhadap kejelekan dan berbagai macam perkara yang merusak penyakit dan segala yang merusak Nah seorang hamba ini adalah afad. Suatu yang memburukkan, menjelekan, merusak nah, ini adalah assalam, ya, jadi beliau selamat ya, dari segala kerusakan dan kejelekan tersebut dan rasul man uhya ilaihi bishar'in wa umir bittablighi, dan rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya ya, ini adalah rasul, dan yang membedakan rasul dengan nabi sama-sama rasul dan nabi sama-sama laki-laki Sama-sama mendapatkan wangi dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di sana ada yang mengatakan Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan Tetapi yang roji, yang benar Adalah sama-sama menyampaikan Baik Nabi maupun Rasul Sama-sama mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan risalah Atau menyampaikan apa yang diwayukan tersebut Kepada umatnya Cuma perbedaan yang paling utama Perbedaan yang paling utama Antara Nabi dan Rasul adalah bahwasannya Rasul itu diutus dengan membawa syariat yang baru Allah turunkan kitab Allah turunkan syariat baru kepada Seorang Rasul, ada pun Nabi ya, Dia mendakwahkan ya, Dia berdakwah kepada Umatnya dengan syariat Nabi sebelumnya, dengan syariat Rasul sebelumnya, ini perbedaan yang mendasar ya. Kemudian diantara Perbedaan yang lainnya ya, Adalah bahwasannya Nabi itu diutus terhadap satu kaum yang memang telah beriman Ya, ada sebagian yang mereka menentang Tetapi kalau Rasul adalah Allah utus kepada kaum yang menentang ya, Rasul Allah utus kepada kaum yang pada awalnya tidak beriman ya, Pada awalnya tidak beriman Allah utus seorang Rasul dengan membawa risalah Membawa syariat yang baru, membawa kitab yang, yang baru Adapun Nabi dia mengajarkan Melanjutkan risalah syariat dari Nabi yang sebelumnya ya, ini. Ya, ini perbedaan yang paling utama antara nabi dan dan rasul. 6 <tus Flashbird> Al-Khatam alladhi khatama Allah bi anbiyaahu wa rusulahu. Fala nabiyya ba'dahu. Wal khatam di sini maksudnya adalah alladhi khatama Allah bihi. Yang Allah Subhanahu wa taala menutup dengan dengannya anbiyaahu wa rusulahu. Allah menutup dengannya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. 6. Allah menutup dengan beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh para Nabinya dan seluruh para rasulnya. Fala nabiyya ba maka tidak ada lagi nabi setelah beliau karena beliau adalah penutup para para nabi. 6. Wa alun nabiyyi ada keluarga atau pengikut nabi saw. Huat ba'uhu ala dinihi ila yomil kiamati maka alun nabi mereka adalah pengikut beliau. Ya, yang mengikuti beliau di atas agama beliau sampai hari kiamat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalamnya amin ya rabbal alamin fa maka masuk ke dalamnya ada para sahabat bahkan mereka adalah yang pertama-tama masuk dalam kategori ini ya, Mereka adalah yang pertama-tama masuk dalam kategori ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu afhum min bab at-til ila al maka jadilah 6. Penghubungan mereka kepada mereka. 6. Wa alu nabi. 6. Ini adalah mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang yang umum. Ya, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang yang umum. 6. Jadi alu nabi di sini tidak cuma tidak cuma keluarga yang dalam kerabat beliau, tetapi seluruh. Ya tetapi seluruh yang mengikuti beliau seriwa salam. Wa alihi dan pengikut beliau. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Jadi, wa wa di sini. Mengikutkan sahbihi kepada alihi. Yakni mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Ya, karena sahbihi para sahabatnya. Itu masuk ke dalam alihi. Ya, masuk ke dalam alihi. Karena alihi itu maksudnya adalah seluruh pengikut rasul. Baik para sahabat. Kemudian tabi'in, ajbal tabi'in. Dan seluruh manusia yang datang setelah mereka. Selama mereka mengikuti agama Rasulullah SAW. Mereka dikatakan alu nabi SAW. Ya, sehingga sekali lagi penyebutan. Alu nabi wa, wa alihi wa Ini adalah pengikutan. Yang khusus terhadap sesuatu yang umum. Sahabat ya. nabi lebih khusus daripada alu nabi. Karena alu nabi meliputi sahabat dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kenapa mereka disebutkan secara khusus para sahabat disebutkan secara khusus limaziyatihim wa syarabin bil ilmin nafii wal 'amali shalihi wat tuqa al-kamil alladhi awjaba lahum mafakhirad dunya wal akhirah radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Kenapa mereka disebutkan secara khusus Karena keistimewaan mereka, lima ziyatim, karena keistimewaan mereka, wajarahih bil ilmi nafi wal amal salih, dan karena kemuliaan mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih, dan demikianlah kemuliaan itu cuma didapatkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Bukanlah orang yang kaya kemudian menjadi mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tetapi kemuliaan itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Watdoqa al Kamil dan dengan ketakwaan yang sempurna inna akramakum indallahi atqakum Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa ya wa tuqal dan karena para sahabat mereka memiliki ketakwaan yang sempurna allazi aujaba lahum mafakhira wal akhirah yaitu mengharuskan bagi mereka sebuah kebanggaan di dunia dan di akhirat Ya, di dunia kita membanggakan mereka Sehingga menjadikan mereka sebagai teladan kita Karena mereka adalah khairul qurun Bagaimana Rasulullah katakan khairul quruni qarni ya, Sebaik-baik generasi adalah generasiku Generasi yang paling sempurna Yang paling membanggakan Yang pantut untuk dibanggakan Yang pantut untuk dicontoh dan ditiru Adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Demikian pula di akhirat Mereka memiliki kedudukan yang membanggakan yang mulia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhum wallahu taala alim bisawab natam biadal qadar subhanaka allahumma alla wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh